ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم قوان نبی موسیل شریع رضی اللہ عنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسط اللہ مجران رجل من اہل الكتاب الحدیث وراره الله تبارك وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بيا هذا من اهل الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسل به الا كان من اصحاب النار د ریټ کتابي مان چې ذکر کوي صاحب د مشهد باندې چې ودی چې ودی چکم یو خص شریم په نبی عليه صلوات والسلام د رسالت او خبردارشي او باری باندې امام غنوي مداصړه نجات نشي مونډله ینه د نجات من النار دبارا اوس دور کې ایمان د نبی علی صلواۃ و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم د محمد رسول الله صلی الله علیه و پر صلات باندې ایمان راولل چې کوم دی نو دا ضروری دی دا فرض دی کتاب الایمان کی دا پا حدیث جبریل کی نئی ایمان پا بارکی ویلو چان تؤمن باللہ و ملائکتی و رسولی چو پیغمبرانو بان ایمان راوڑی پیغمبران تولو منی گچاو ایل سے بس رسول جمع او چې د ریسلولو پیغمبرانو مومنینو کافي ده او یادار دي چې واسي او رسول مومنینو د برسالت ثاني ایمان راوړل شو چې دومره مومي چې الله مخلوق محمد نه پرخوذل او آسمان نه ولې او تعالی مراله غلې ده دا ورله دی یعنی چې په یو رسول مینه رسول ایمان راوړي دا د نجات لپاره کافي ده سيو په يو رسول مینه رسول باندې ایمان راوړي ادا دې نجات ده فار کفيره په دې حديث کې بده نظري اصلاح کې چې دا غلط فهمي ده دا کار د يهودو او دی عيسایانو په دور کې دا نظر يوه چې ممنګا کافرانيو اغیی چه ویل چه لن تمسنندارو اللہ ایام مادودا منگ دوور نرا رسیگی مگر یو سورا دیدشمیر فدیک دا غیی مطلب دا چه منگ توحیدون منو منگ رسالتون او منگ قیامتون منو او دا اہم یقیدی دی دا منگ منو نو من کافر قصو شو چه مخلط فی الناس شو منگ کافران نیو چه منگ دی همیشه د زخت لر شو من مطابق تک تا انسانان نیو گناهون ورانه کیجی من مطابق به من دو زخت د دو گناه مطابق با من دو, دو زخت زو. زو نور ابدی جهنم یان نیو چ مګ دې چې کندنو آبادی جهنم یان شو همیشه د فاروجي کندنو موږ جهنم تنو خبره کوي چې ثاني آبادی جهنم یان نه یو دا راغې نظریا و د قران مجید د نزول په ټیم کې دای نظر یو اوسوم چې کندنو دا خورا په خلکو وځهن کې چې په او پیغمبر باندې ایمان راول ضروری دي همنګ آسماني دعوت منو الله منو او اخرت منو فرض پیغمبرانو دا دعوتو الله منلو پیغمبر منل الله منلو اخرت منل دا, دا پیغمبرانو د دعوت خلاصو داځه سوکماني نوغس کافر نه ده هغه ته کافر نه وای کافر واغت نه وای دا ځلله قران مجید د آیاتن تحریف کی ان الذين امنوا والذین اعدو النصارى والصابیین من آمن بالله والیوم الاخر دا سویدا غزنوی ایمان بالله ولیاوم الاخر کله مؤمن وی که یهودی وی که پیرانگی وی که ثاوی ای وی پس ایمان بالله بلا اخرت وی دې جنتی ني اوس اديانه سلاسه یادي یهودیت عیسایت او اسلام دادرې واړه یو دي مسجد معبد کلیسا دادرې واړه ځای نه یو دي ویدی دریوالو حفاظت ضروری دی لولا دفو اللہ اینا سباز و هم بیباز لہود دمات او و و صلوات او مساجد یسکر فی اسم اللہ ای کتیرہ و دی طولو حفاظت ضروری دی نم مسجد محبت کلیسا دا دریوالا چه کندن یو دی کالو لنم ابراہیمیت کی دی کientoو لنم تقارب لادیان کیو گو او کلور لنم جی کم دینا وحدة لادیان کیو گو کلور لنم جی کم دینا ال اخاہ الوطنی او قلع تکم دنو رابطة العالم الاسلامی اغنم و لکی دی العالم الاسلامی دا مختلف نمونہ بلاشی دی نورم دیر دی اغور لکی دی سی یوب الواند کفر فا صن په کار یو بلوانه د کوفرفته نهدي لګول به کارو دا ټول چې کمو یو دي د نفرت پظانې دي جوړول به او د اسلامی خلافت د لاندې چې کم د غیر مضبهکو دي اغ خبرې پیشې یا هغه ح جو غورا پر اسلام کې چې ګمندو درو وادارای سومره لوی حیثیت ته پیغمبر علی سلام چې ګمندو سومره در غیر مذهبو خیال ساتل دي سومره خیال ساتل دي نو خلافت قائم کا د پز د قیام د خلافت نه منګوم وایو چې د غیر مذهبو سړي حقوق دي وڅڅه غیر مذہب حقوقه د اسلام د نوم د ختم لپاره دا ځکه مونږ له تاسو سره کولم په دې کې چې کوم دا سي لکه د دنیا د نرف نه د فتنو د نرف نه لا خبره مولاوي ها په دې ډېر سختو کې او په دې درس کې دابونو لیکلي چې کزه تاسو لادر کما وی ګورئ لو کې دې تاسو هم فایل دا سې کتابونه لیکلي په دیوانني او دې مليانو لیکلي او پاکستانيانو هندستانيانو لیکلي دي عرب او سراوم بلګریش ته باندې کې اردو کې دي کار کړه عرب کې انو ور کړې وړ ډېر څه کم ده نو خدای غلط فهمي دي زه کوي چې اسلامی حکومت او اسلامی خلافت نشتا او د اړې احکامات چې ګوندنو د کوفر په ماحول کې جاری کړي پاغي کې جاری کړي الکاول اسلامي خلافت څخه قائم کا چې اسلامی خلافت دې قائم کو تو ټول مسلمانان وطنونه یو بلاک شي چې ټول یو بلاګ شو یو خلیفہ دلان شو یو فوج شو یو قانون شو یو فوج شو یو قانون شو یو پاس داغینا په پا کوم ملک چې غیر مذہب وی دا غي حقوق او تموندغو خو یو ازادۍ چې سوروي دا غینا بوتازیات خو یو او چې بیا گاوندې ملکونه دي دا غي سرستنګ راواداریدا او وسنګ چې کمنو چللې هغه سربو تموندغو خو یو ولکه اسلام د نند ختمه اول د پاره دروازارینو دا مغسل اور یادہ غیر مذہب و حقوق مغسل دا اسلام سره غرداري دا کم ماحول کې څنګهي واه شان دي نه دي دغه کتابونو بنیاد چینه دا پدې خبره باندې چې لکه غیر مذہب و حقوق په اسلام کې نو په اسلام کې د غیر مذہب و حقوق کنا په کفري ماحول کې خود غیر مذہب و حقوق نه په اسلام کې چې اسلامی خلافت قائم شي و غیر مذہب و حقوق و دا غرطول و دغه و کتابونو غرطول و کتابون و بنیاد صرف پا دیو خبره دی چې په اسلام کې د غیر مذہب و حقوق او پا ہندوستان کی دیب بنیاد اکبر باز شایخه ہو او دا غیر دا وجن آغا دو بیندو و سر واده کرده ہو چه لکلیندوان و سر جکمدن و رواداری خائمه شی مذہبی رواداری جکمدن و خائمه شی اغیر دی بنیادی خو دا اکبر باز شاید تیب تا زنی خبری دا اغیر با دی نوی خلاکا بنیادی صحیح نو بنیادی چه کمدنو صحیح نو نو دا دا اسلام د جوڑ د ختم اولو دا بارا اغیر دا داوي چې د اسلام نظریہ او د اسلام او چطواله امتیاز هغه ختم کی وی دا تولیو شانتی دی دا حدیث ہوئی چیز نیچان دپارا ایمان بی محمد ضروری دی صلی الله علیہ وسلم نمی زکا واغستو چی لکر رسول بی اس قلق کوئی زمانگ غم سده رسول لیکنہ نبی زمانگ غم نبی دیوئی از نبی علیہ السلام آمنو بی ما نزل محمد چیز نبی علیہ السلام تو سلام بای ایمان راوڑا دا جکا مندل دلتاو نبی علیہ السلام نمی غصر دیو چوبه نبی علیہ السلام رسو حدیث کی دا موسی شریج اللہ تعالی نو په حدیث کوم نې دلته نو نبی علیہ السلام اغسته چوبه نبی علیہ السلام ایمان اورل د اجازه تفارض ضروری ده حدیث کی د دې بنیاد ته کړګی او نبی خریرہ رضی الله تعالی عنہ فارق رسول الله صلی الله وسلم والذین نفس محمدین بی نبی علیه الصلاۃ والسلام ذنور روایتونو کې خو یو خبر باندې قسم کوي داغه خبره د دا اهمیت پیدا کولو لپاره دا بارا داغه خبره د دا اهمیت پیدا کولو لپاره دا بارا چې راډیر احامه خبره ده نبی علیہ السلام قسم خرید قسم الفاظ داوی والذی نفس محمد بیدیه قسم دی پا آغازات بانیتی سعاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیه بلا زاکی دا کمائلی قبشانیم پا دی طریقہ الفاظ دا قسم کی یو خبر دا دا نبی علیہ السلام د خپل مرګ او د ژوند اختیار نه لري نبی علیہ السلام مختارکل نه نبی علیہ السلام مختارکل نه اختیارات چې د نبی علیہ السلام نه او ګور هغه د خپل ځان اختیار نه لري ای ولذی نفس محمدین بی ځل تک بیا دی لفظ راوړل شاهپور شيخ سېورای مولا تعالی فرمایل په دې کې دې غمندو درې معنی دي یو معنی بلا معنی فاضلوا او بلا معنی کافروا معنی افضل دې غمندو دا مانا افضل چياد کمالي قب شاني چياد نبی عليه صلوات والسلام کمالي قب شاني لا کثنګ چياد نبی السلام نشان سره مناسب وي دا الله تعالی سره شوی بسم ید پی جنو لکا و لکتا اللہ رب العزت دشان مطابق پیجن نو رمو تبتا چه دا اللہ مناسب سنگ آیات دے منگا ایمانو بس و معنی فازلہ تاویل دا سی طریقی سراؤکا چه اصل صفت نین کار رانی شد قدرت و اختیار د دا آن محاوری معنی دا لکه ویدہ پلان کې کار چرته نه پلان کې به اختیار کې پلان کې پلاس کړي دا محاوره کې وایلی شي بالکل نو آل تک کلاس لاس وای نه اختیار ته مراد لري اختیار وای نه لاس نه انکار نه کوي چې اختیار ته کې وای نه لاس نه سم راځي انکار نه راځي عام طور محاوره کې دا الله څه اختیار دی او بل په راضي راضي پښتوک یې مرادي عربای کې مرادي کدا دا معنی کی دا د معنی فاضل را دا مو تاخیرینو مزبو متأخیرینو د متقدمینو په مقابله کې مجسمو د متکلمینو په مقابله کې کرامیو جهنم یو مجسمو شریو رضا چې اتو نتاسین ثابتو خوږه وانه نشو نه پالاسو پالاسو د مو تاخيري له مقابله کې اسوکو مجسمو د مو تاخيري له مقابله کې اسوکو نو اغهي تعویل وکړه زه کاري د یادت ثابتو مو تاخيرین او د مجسمو در رد پاړه پایات کلمه د سوکو تو متقدمین بمقابلہ کی منکرین دا صفاتو منکرین د چاو د صفات شغید سر صفات د اللہ من اللہ واقع چی دایت صفات کوم راغلو ویدہ پر یقل زای پردا خودم راوای چې کومایلی پویشانی یو ګرد د دې تین کرکه د دې نو من کرکه د دې نو من کرکه د دې نو من کرکه د دې په لړای صفات و لا غيب ومقابله کې منکرین دي صفات ور ډولا طریقې تیک ت خپل ماحول کوو کستا ماحول کې داسې دا دا خلق وو چې غېد داسې آیاتونو نو تشهيم ثابت وو تر بیا د متاخیرین په مذهب باندې عملو کوو د هغه مخه او کستا مخه داسې خلق نشته داسې خلق نشته بل دایا تنه خلق توبیات کا وای دې په حقیقت باندې موږ خوایو او الله څا حواله شي د صفات او نام انکار نشو د تسمیم عمره صحیح د دال دا سنت او جماعت طریقې وي البته اول افزل او ذو فضيله دا تعویل نو کفر نه شرک دا د صفات او انکار د فارانو دا تعویل دا د تسمیم رد د باور دا دا مفترینو دا رب دا پارو اغیر دا صفاتو ناسنکو متاخیرین دا صفاتو نا انکار نکو دا جا کم دنو دا درم دا اهلی بدعو طریقہ شاہ برشیف رحم اللہ وطمان مانا کافر ہوئینا مانا کافرہ شاہ مانا کافرہ کا یدنا وجہ کا وجہنا. نندا مانا کاخیرات با غلط مانانا لیسه کمیس لیهی شیعن اے برتر از خیال و قیاس و گمان و هم و از هم چه گفتاند شنیدیم دفتر تمام گشت و بایار سید ما آن چنان در وصفی اول تو ماندیم نو الله زموږ د قياساتونو او زموږونو بالا تر دي زموږ د قياساتونو او زموږونو بالا صدا معنی چې کمنو غلطه شيات کیا دینا خال شيخ صاحب منتزل اله علي فرمایي شي زادغه تعالی راه ما بڑا بیرته او اس په شيخ ابراهيم الله تعالی سره ناسونو انوي زغه وسر لگا زاد ما خبره کولې نو پاکه چې ته یو ملانا سو مې هغه ما ته داسې بېت بزو قتل شي دا شي خپل دې مې واره تاسو کوتل ویژه ته ودا چې ته لکه نه ده زماره خپل خبرې ما د ویجه د صفاتو بارے کې تاسو وایئ مې واره د ویجه د صفاتو بارے کې تاسو وایم دا زداوا تفی و تسلیم بدون تشبه و تعطلی وطویل وما د چې بیاوا بمار د تسلیم بدون تش و تعیل او بدون تعویل وما د چې دا د مقی و مظمد د چې دا د احاف د وړو وړو چې نکو مظمده ب چېڅګ چې مونږ معشمانوته ایمانه مجمل یادو من و ته زشه یادو شہ آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته وقبلت جميع كانه مو وردا یادو شہ آمنت بالله و ملائکه آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته و کما یلیق بشانه من و شماله دوم یادو انه دی د خدا په لفظ خبره کاو ایمان ورتو وی زکر پزائی کی او عبادت پزائی کی خدا لفظ وعیز پیینی میمات ویچ زمد غوامنو میمات ویچ نور ترجمہ ز صفات جائز دنو دا اللہ لطول صفات نو خدا بیو ترجمہ نا چوشنس چل لے و زکر کے بمعصور الفاظ وائی و ذکر کی خدای بزرگ خدا بزرگ بنوئے انشاء الله اکبر خدای بزرگ خدا بزرگ خدا بزرگ خدا بزرگ خدا بزرگ خدا بزرگ خدا بزرگ دا بنوئے انا د دا دوه ځای کی ذکر ځای کی عبادت ځای کی د دې کی وجہ ګمندو لفظ د خدانوه ثواب شپ کی نور داس الفاظ محاورو کې د استعمال ارمان ځای وی سره د زماو مخیو ددا اسپا صفات او مسالې له تور ورکی مضا مختصر طریقی سران ویل پا کہا دی نا اللہ رب العزت استیفات چه گمدنو شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی چه سنگبا حس کرده دی چه بس منگای چه گمدنو منو کمالات دا لاتو المنو او زمانگ دا کمالاتو پشاندن او دا مخلوق دا کمالاتو پشاندن څ کوم نقصاناتي په مخلوق کې راغېنمو من الله منزه غړو څ کوم نقصان نو کمزوري دي راغېنه چې کمزنمو الله رب الی ذو منزه والذي نص محمد بيديه قسم لي پاغزاد باندې چې صاد محمد صلى الله عليه وسلم بيديه داغج گمدونو په اختيار کړل داغ بلا اسکرا لا يسمو بیا حد نو ريشه کومنا نو خبريږي زما د پیغمبرانه یوتن من هذه الامه ذي امتنا لا يسمعو بي ناو ریشګم دنو زم ما پیغمبري اوته اې چې زم ما د پیغمبرانو او وې صد و شي مین هذه الامته د دې امت امت دو قسمه امت دعوت او امت جواب دل د مراد امت چګندن امت دعوت ته دعوت مبدل منه دې يهودين ولا نسرانیون تینا بدل لين ولا نسرانیون یهودیو آن دا آحدون مبدل من هو اور يهودین ولا نسرانیون تینا بدل سون يهودین ولا نسرانیون تینا سشے سون بدل سون دا بدل دا راوله چې کمونو لیست تخصیص دا مطلب نه دی چې لیست تنصیص په یوازې د دوه مرادي دا يهودیو نارانی چې کمونو راوړو د دې لپاره چې د يهودیو په او پیغمبري او د عیسایو په او پیغمبري مانو چدازه پیغمبر دا ایمان به مال را کافی شي چدازه پیغمبر ایمان به مال را شي کافی شي نو نبی رسول می چې اگر چې د دې په پیغمبر سو ایمانو او چې زموږ پیغمبري او ورې دلاو په ما, ما باندې ایمان را نورون جنت ته نشدله او چې دچا په یو پیغمبر باندې ستیا ایمان نشته او زموږ پیغمبرانو خبر سره خو ایمان را نور مغب طریق اولادنا تتلي په يهوديو او سترانين علاوه خلچري لکه سيكان شو ايندوان شو بودان شو دوغره شو داخله خلچري دېګه خبر ایمان روانو دي به طریق اولاد کمونو نجات مونډله شي يهوديو او سترانين شي مونډله مددین علاوہ نور خلقی بطریقی اولا مندلے اندازہ کہتا باد اللہ اوڑو یعودین ولانا سانین سنبا یموت و بیامرشی ولم یؤمن باللذی ورسلت بھی اغزیمان رانوڑ پا غبانی جزب رالی گلشیب امام باللذی ورسلت بھی شاگہ دین اسلام نے مګر دا ودو زخمی دی حدیث کې درې څه مخلق معلوم شو درې څه مخلق یو څه څنګه نو دی چې د نبی اسلام د پیغمبرانو خبر شي او ایمان راوړي رضاپن ناجینو کې سمه شو دی نجات مندون کې شو ش نے نبي'sیلی ویلیه سلام دے پیغمبرین کعپر swoją ایمانی را غلو شو فهم فهم ارکست ہے ش طرف نبي'sیلی ویلیه السلام دے پیغمبرین کعپر شو او ایمان را را نارؤ مدان من اصحابی نار شو ش طرف نبي'sیلی ویلیه سلام خبر شو ایمان را نارؤ مدار من اصحابی شو, شو, شو. شو, شو, شو, شو دا دور زخی شو زره میوتانده چه زیادیس نه معلوم شو خوکا مینده معلوم خوکست نا معلوم شو آغاز آده چه لالتزامن ته نا معلوم شو چه نده نبیر سلام ده پیغمبر خبر شو نیمان به سر وڑای چه رو شو خبر نو شو بی دنیا سوڑا آنگارا ده پیغمبر آینا ده شو لاکلم تبلغ دعوه سوچتا سوای چې سر او ته دعوت رسیدلې چې ګنيني پیغمبر په دنیا راغله خبر نه سنی ایمان به سره وي زه آسان خبره بس خلاص شوینا هغه دا چې دېنه احادیث او غلی دی او قران دیم غلی مغلنه بس مونږ به شو ملکومم الله تعالی کومنه اوس تاسو نو کې جنډا عقيلي مثلا پها شنو جوړه به زما منه څه نه کیږي او اوس نه کیږي مونته پاتان نشته په حدیث شو تشاول الله رحم الله تعالی له تخیک مطابق نيوجه کمندونو چې د بیاثد کمکامه روحاني دي او غد نه پاتې شو روحانیکم کمهره او هغه د پاتشو ته بیا سد څیکم کمه پوره کئ او هغه د نن سوشو پاتشو نو دغه به ارنې د قدرتې تورغه سزا سجې ملایوي صحیح ده کڅره وبونس کی نو دغه لکه تندبه دته سټیږي ملایوي دی دغه تندبه سزا کوم پلاکیږي اونو شورو وین دا چې دا پیغمبر باندې ایمان او د اطاعت د پریخو دونکو څخه سزا دا هغه دا رسېدل نه دا مسو توسس دا مې راځه اونو شورو یان د ترک اطاعت څخه سزا دا سزا دا هغه دا دعو تر رسیدلې نه دې نو ما کونا باسا نور تاس و مسلم کیویی زمان شاہ سے خبرہ صرف لے کرنی اللہ کانم اصحاب النار وحادیث کی معلوم اصحاب شد نجات دفعہ رضا نبی علیہ السلام ایمان ضروری دی وانمی موسیلہ اللہ تعالیٰ عنہ لابل روایت ذکر گئی اراوې دې یو غو موصای شریف علی الله تعالی او دې دا چې کم دنو اشار قبیلو زه ګردار شریف لکې او صاحب الحجرتین نه مکه کې مسلمان شوم به حبشه ته هجرت کړو ها بیا واپس څنګه نو مديتهه هجرت کړه دغه غمنانو او باو نه هجرای دو دوپان له هجرای کې او فاته ول نوم زکیسه کیسه خپل نوم نه او ابو موسی چې غمنو کو نیو او فل قبیلیت منصوبی او موسیٰ شریع جلیل قدر صحابہو کرے اے دو خصوصیاتو کی آگا چکم دنو خوش آواز دیوار چی دیر دیر زیاد خوش آواز ہو السلام و سلام فرمائل چی او موسیٰ شریع تکم دنو دا تور د مې زماريا دا د داوود عليه السلام بشانطرم ولا ورغله شوې ده داوود عليه السلام حجر داوودي داوود عليه السلام آوازې الخوب میتا صبحي اوونو باندې ټینګېدل او نه بوټي باندې ټینګېدل حشرات او تور مارغان باندې ټینګېدل آواز او آواز پر ودا اویو بغه سرګاو له لا وی پلان کې د زکو له आवाज څه ځان را کو زیګړي داوود علی السلام په پر تیار را کووله ځان یې را کووله هر دو ماواز بیر خوغه आवाज یې کوو هر دوی یاد مختصر هو وروي دا حدیث کی تیوخ و دا حدیث و دا حد تے دوئم چه کمدنو دا رئی چھدر دریو کسانو نڈب والا جرو نوائی د نا دریو کسانو دا زکر قول دا چه کمدنو دا تنصیص تے چھ صرف دا دریو نور نشتا او کنا داشت کم دنو صرف او صرف د مقیم مناسب زی کردی یو دا اشکال لیم دو دویم چه ظاهری بودی روایت که در هر یوتان عملون هم دو خاری در هر یوتان عملون هم دو خاری در دو عملون و دو آجر درې دی درو کاثانو لبا د دې عمل ډوډو راځور ورکولې کیدې کده هر عمل د دې عمل وړا وړا جلملاوي کده هر عمل مأسو خبره قابلیت تخیص دې اوله حدیث ترجمه کو وځه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم او موسی شریج الله تعالی او پیغمبر اسلام فرمایلی دی, دی. سلاست اللہ و مجران درے کستان دی چھزید بارہ دبلہ جردے درے کستان دی چھزید بارہ دبلہ جردے رجل من احل الكتاب یو سڑی دلال کتابو ندے چې آمن بی نبی جی و آمن بی محمد اخبال پیغمبری ممان راڑو او پنبی رسلامی ممان راڑو ذم وقال عبد المملوك اغه غلام اذا ادى حق الله وحق مواليه ان درم ورجون كانوا عندوا اما لو ساروا دبین ذا دبو سرا جماعه قالا فادباها وتعليمي ولوركو وخيصت تعليمي ولوركو علما تعلیم ولور کونو کي څه تعلیم ثم ات قه بیا زان کړه پت زوجان دل بیاجه کمرو سرواردو کو ولور وزران نو د پاره د وزر دي د وزر دي دادرې کسان حدیث کې بیان شو چې دې ته ډبل اجر نه ملای وي او ز د درجې دا تحدید لدی چو ام دا دی نور نشتا او کنا صرف دا موقع مناسب دی دی زکر شده دی سوالو چه دنس خنور خلا کنشتے چاہی گردفل اجر وردی لکا سور احزاب کی فرمائی و من من کنن لله و رسوله و تامل سوال انوتی حجر آمر رتائن ازواج متوحرات با غی بارکه مو نو ته اج را مرتین دا رنګ یوستو راضی سوقه قران ولی لولی ویا تطع فیه او اجکمن بکن خلن فل ودرن نو دو, دو بار دعا اجر دی دعا اجر دا خو نور خلق کومسته چرغی دو بار اجر دی ان دا بل ذریسه ذکر دی یو دي. قواللا دی چې دا ته تحديد لن نه چې دا نور نشته دا تحديد لن نه بلکې نور هم شته تحديد نه دی په یو موقيم مناسب بيعملو د ترغيب مقصود او ابي السلام د دې تفصيلو ذکر کہدی، ذکر کردی ایو مقی مناسب دا خبر شروع دو این جواب سادا کردی سداز اکم دنو تخصیص تے دا تحبید لی دی. او دید رو کسان اسو خصوصیت شتاں د لري او که سانو دي قانونو خصوصيت شته اواز وکړم زه کدا دري وړ شي دا ظاهر کدا ست خاري دل یو عمل هک ایمان بالرسول یو عمل سکه دو ښکارا کېدو دا نه دي اداء الحق اداء حق واجب یو سکه دو ښکارا کېدو دو ونزی صرح حسن سلوک یو عمل سکی دو خارکی دو خدا خارکی دو یو شریعت وی چلی لڑا بلاجر دی سا جر دی دو دی تفسیص دی خایی سیب رحمه اللہ تعالی زکر کردی خایی شمس الدین سیب رحمه اللہ تعالی چیار سالکی دل تا قدی یو عمل سارا قدی بل اقتران نا نشی قدی یو عمل سفایده نشتا لیکن دا نبی عزیسلام پیغمبر دور سو روز ہو قدی او سڑے نبی بارنی ایمان لارین قدی ایمان اس سر ایس پایدایی وچیده نبی علیه سلام ایمان پراولو کنند آغا ایمانم پایدایی شوان واندو شوی یعنی نبی علیه سلام دور در پیغمبری سو شو راگی کنند شاورو تیر پیغمبر بانی ایمان ایس پایدا نکه شسو گره سر ای اکسران نبی راگلی دی ایمان نبی علیه سلام د چې په تران ایمان د ايمان نبی عليه السلام نو غتیر عمل سو غردید مفید و و نه شو ز هم د چې ځان غلام د مولانا خدمت کړي نو با ساهو له ډاور کې دیواله سره کړي خدمت څیندې څجاره خو چې داسره عبادتوم کړي کنا دا الله کومه زکه دا غلام لا اكو مذا کوي او دا مولا اكو څه دي ادا کوي ملګرته له سو اجر دي دوا اجر یعنی تس ادا ده حق مولا د قیمت نو د قیمت نو خدمت نو او چې کله سره حق الله لا ادا کو ما کی روح پیدا کو په اختیاران د ادا ده حق الله غني کملو ګرځي زکه دې کله حق اللہ کئی کنا دتا و مشرقت راضی او سو درین او ونزی سرہ دا جے کمدنو قدوینزی لتعلیم و تربیت کئی کنا اوو تی و سرہ کئی صحیح دکنا نویس پائیدہ نکنی لکه په ځان لا وینځو نو خپل غره د پاره ول تعلیم صحیح ور کوي چې لکه دا زموږ دو احترام را مو ولا फायदा یې را بې خو چې کله سره ای عطا کې او کنه نو عمل کي روپ پیدا کو دا عمل نه شو زه کده ول ادمو مور کي تعلیم عمر او بیا آزادوم کړه نو چه ازادی که زده لاز نزی که نا بیو سر علالاوه حسن سلوگ داؤ کچه دوباره و سر نیکاو موڑا او دانیک عمل ہوگر دیدو دانیک عمل نو قائص ابراحیم اللہ تعالی توجیزات سو حاصل چه دید که دا یو عمل بغیر دی اقتران دا بالعمل نمفید نو زایر که غا حدر د دو فضول خاری څکه سره تراندهستاني دستانی نو خپل عمل کې جان پیدا کړو هی وبګ پیدا کړو دا وی اجر وسروم څه شو ملاو شو لا وی اجروم ملاو شو د دې وجه نه وې چې دې اجر نه ني له دوا اجر نه زه مو اجازه تفصيل زال کې دې کې چې کمنونو د عمل په مشقت سره دی کړئ له دا بلې پیغمبر ایمان وی ربي ادا پر خوازه په بل وانه ایمان نه ولډیر ګران دی دې کې مشقت یازو زارنګي نو غلام د حق دا کولو سره واللہ قضا کول ذا اللہ قضا کول لا کرن مشقت فکبیر وین زاد ډولو بیا ور سره دیکا کول لیکره مشقت و زګا چې وینځره خو تین دی फायदा غستل شي نو زادول ته ساده تو اساس نام ده چې ما फायदा غستل شم لبدی کې مشقت و صوب کې دیلہ د جرسو تک ادا دیل دا مضاحمت سر و مشقت سر کی زنو شر راو داو مویلی دی چه دیلہ را پا هر عمل بانے دبالا جر دے دی. دیلہ اول مشقت برداشت کو دیلہ پا هر عمل بانے دبالا جر سکی چه کم عمل دے کئی دا غیبوتر ڈبل اجلت کی ملاوی کی او دا رضی خصوصیت کے دا رضی دریو کسانو سدی خصوصیت اللہ و مجران رجلو ناس من آل کتاب دیالی کتابنا دی تخصیص و جمعگوئلہ آمن بی نبی و آمن بی محمد وَلَعَبْدِ الْمَمْلُكِ اِذَا دَهَا قَلَا قَلَا قَمَوَالِهُ وَرَجُلُنْ قَانَةَ اِنَّهُ آمَا تَتَعُوْهَا يَتَعُوْهَا فَأَدَّبَا فَاسَنَتَ عَدِيبَا وَالَمَا فَاسَنَتَ عَلِيمَا دل دا کہ خوڑی را ملو یو تَعْدِب بل تَعْلِيم بل اعتاق بل تَزَوَّج دا خوڑی را ملو جوابداري چدل تا او مقصود وري ايثار کاو تا جووچ ايثار کوسي ني وين ز زیادہ کړه به وسر څو کړه مقصود دات وري دا, دا مخکينه تمهيدن ذکر شو لري زکه چې په زده تعلیم او د تعليب نه وینځه آزادول ډير کار دی شیرا ما بی دور خبقوی ما بی مرسول بناتی سکڑا داخل اکڑا غیت ترجمه اکڑا مال دا اکڑا داو او او سی دے سکی ازادی او دا پا نفس دیر اکڑا نفس شبڑا ما بڑا دا لکا خبر بانی پونستو آسی لکا باز دا سی داغا کونتا که داغا دا لکا من دا و دو را داغا ندارا سیاسی واس دین خوی جدا بین فرون زاده کرده اینو خواب و واضح که جسر را پاسم و دا طور اشقوی نما نا آغا بان خوزان دا دا یا تا اوحان معلومی داره چه دادا خواه خواه ورسره کمدن چه کمدنو داوان چه ادب اها نا نو محبت نور زیاتی گی چه کل آغا ادب قبول کی او تعلیم قبول کی نو آغی سر آغا مؤدب و وگردی ادب قبول کی دخبل مولا س وګردي او تعذيب او تعلیم سره محبت نورم سګيږي شي واقعيږي ودو سره تدعي محبت دا خبر دے دے اعتاق تزورت سا. خبر مانے او د ټول خبره تمهيد ده له اعتقاد او تزولته خبرونه کوو او په دې کې اهتمام نه اهميت ذکر کړي د تعلیم او د تاریخ چې خپل ماتحت توله تعذيب او تعليم ورکول شي کومه څه شي ضروری شاغیش کمدنو دو شریعت نا خبر شي نا احسیمان دو تعلیم دو بکیم اشارہ دا آستان تعلیبا و علماء فاستان تعلیماء سماتقا بیعزادک ردی لرا فتضو اجانونی که وقرده سرا فلو اجران ردو دو پارا چه کمدنو دو آجر بیان دوباره راوڑن فلو اجران سلاستو لهم اجران او بیا اخر کې بیا ذکر وکړ بل اجران اته په پارا چې کمند دوا یو دې تا قبول ته زوج چې کمند یو د تعزې او د تعلیم خدای تعالی د اشتیا دا, دا دوی بس انده په پارا فل هو اجران دا له وی ضمیر دی بیا د هر واحد ترجه ده فل هو د باردار واحد اجرانه دوا آج دی دو آج دا خبره دغه لشو سلام ټولهم اجرانه او ذکر بیا اخر کې ویلو یاداره چې دا صرف د دیو سره لګي د دیو سره لګي ځکه چې د دپري عمل کې چې کمننو حزې نفسانی ډیرو خپل نفس ته کاکي ډیرو څنګه تادی وو تعلیم او وهتي دا ټول چې کمنن د انسان لپاره نو دد له په کې ډیر پتا کیداره ذکر وکړه چې فل او برم څه شي اځران اگر چې د دې په فائدہ راځي کېل چاته د دې تراځي کې د مولا دا فائدہ د تراځي کې دلا ودله چې کمونه دعا اجر دی فل او اځران د دې په اجر کمونه دعا اجر نه ني وان په طرف څه